Розділ двадцять третій. Розслідування закрите. Що? Симон приголомшливо дивиться на свого дядька, що сидить за широким полірованим столом. Мені здавалося, ти хотів, щоб я спіймав цього божевільного. Ти його спіймав, прекрасно впорався, каже граф, Менкуїр, не відриваючи очей від паперів. Торговець зерном зізнався, що вбив усіх трох, тому що ти катував його. Симон навіть не намагався приховати розчарування. Ми з Джуліаною стоїмо в залі суду трохи правіше, у нього за спиною. З моменту арешту. Торговця минуло три дні. Вчора завершився суд, а сьогодні нам повідомили, що розслідування вбивства Перети і Ізабель офіційно завершено. Симон вирушив у палац правосуддя. Ти сам переконав мене в винності цієї людини. Граф ставив свій підпис під наказом про страту. І твої аргументи виявилися настільки переконливими, що почувши їх, він сам зізнався у вбивстві дружини. Так в чому проблема? Симон заплющує очі і видихає крізь зуби. Потім довго повільно втягує повітря і лише після цього розплющує очі. Ці ж докази мали переконати тебе, що ми зрозуміли. Саме він убив свою дружину, лише тому, що його спосіб, думок та методи разюче відрізнялися від способу мишлення і методів бивців перети та Ізабель. Дядько відкладає листок і в бік, а потім зустрічається поглядом із Симоном. «Наскільки я пам'ятаю, ти не дуже хотів братися за це розслідування, а тепер бідкайся, що воно закрите». «Не заперечуватиму, що мені не хотілося вплутуватися», – відповів Симон. «Але якщо вже я взявся, працюватиму за правилами. Це не наш вбивця, справа ще не розкрита». Граф Монкуєр відкидається на спинку крісла і переплітає пальці на животі. «Люди налякані, Симон. Їм треба знати, що ми щось зробили, що проблема вирішилась». Повісити людину засудженого, показник того, що ми щось зробили, каже Джуліана, але якщо говорити людям, що ми знайшли вбивцю, хоча це не так, то твоя репутація тільки постраждає, погляд карих очей графа ковзає по дожці. Я терпляче поставився до твоєї участі в цьому розслідуванні, але не смій читати мені лекції про те, як виконувати свої обов'язки дитину. Він коситься на неї, але я боюся відкрити рота або якось привернути його увагу, побоючись, що гнів перекинеться на будівництво святилища. Крім того, радоначальник повертається до Симона. Якщо другий вбивця справді є, він швидше за все вже обдумався. Ти ж сам сказав, що нових жертв немає вже понад тиждень. Симон сплескає руками. Немає жертв, про які ми знаємо. Він міг перебратися в інше місто чи село, даючи вихід своєму чудовиську там, де ми не бачимо. Ну і добре, раз він виїхав за межі наших земель, нам вже менше занепокоєння, каже граф, старано зображуючи безтурботний вигляд. Не дуже успішно, ми всі чудово бачимо, як посмикуються його щелепи. А раптом він залишиться в колісі. Огризається Симон і тихенько посміхається з нами, поки ми вітаємо себе з перемогою. Дядько ніяк не реагує на ці слова, Бенатрі довірливо хитає головою то ти все це затіяв, щоб зняти підозру Зудина. Невже тебе турбувало лише це? Ти сам мені сказав, що не віриш, що це зробив він, заперечі граф». «Я можу помилятися», – шепить Семон, «але ти не уявляєш, наскільки мені огидно, що твій перший порив викликаний не бажанням досягти справедливості, а бажанням захистити себе». Від цієї заяви у мене все всередині аж голоне. Так, ремін намагався донести до мене ту саму думку, хоч і іншими словами, і також не без причини. Семон опирається кісточками пальців у стіл, що розділяє їх із дядьком. «Питання часу. Коли ця людина знову б'є жінку. На вулиці, причому і Її кров буде на твоїй совісті». Граф Мункюїр ударяє кулаком по столу, тицяє всимо Симона пальця. «Якщо ти хоч комусь скажеш про свої домисли, я валю тебе заарештувати, кричить він. «Розслідування закрито. Це наказ». Симон так міцно сискає край столу, що на мить мені здається, ніби він зараз переверне його на дядька. Але натомість він розвертається і вилітає з зали суду. Джуліанна жестом показує мені йти за ним, щоб вийти останньою. І нам двом доводиться бігти, щоб не відставати. Винатрі не зменшує кроку, доки не виходить із будівлі палацу правосуддя. Через секунду його плечі опускаються, кроки сповільнюються, а потім він і зовсім зупиняється. Коли помічаю попереду шибеницю, я прикриваю очі долонею, коли яскраве сонце опалює їх після на півтемрявих коридорів і мало не налітаю на Симона. Джуліана зупиняється перед зі мною. Принаймні, справедливість перемогла б хоча б щодо дружини торговця зерном. Намагається заспокоїти вона винатрій, що хитає головою. Мені слід було це передбачити, бурмоче він. Мені слід здогадатися, що твій батько захоче все звалити на нього, захоче з усім покінчити. Симон повертається до нас. Я пускав полюку в очі, хотів, щоб люди повірили, що я вмію розкривати вбивства, що мені можна довіряти, і виявився надто гордим, щоб дозволити йому вийти сухим із води. Я витріщаюся на нього з відкритим ротом. Ти хочеш сказати, що думав відпустити торговця зерном? Так, соромлячись, власник думок, коли чутно відповідає Симон. Принаймні на якийсь час, навряд чи він скоїв ще одне вбивство, особливо якби я натякнув, що вважаю його підозрюваним. А тепер загине ще більше людей. Симон не заперечує, коли ми з Джуліаною прямуємо за ним у його кімнату. Ламбард вже там, розглядає карти та начерки прикріплені до стіни. При погляді на малюнки із зображенням Ізабел я тішуся, що не бачила тіла на власні очі. Так що я легко можу зрозуміти емоції, що відбиваються на обличчі Ламберта. Мені також нелегко дивитися на малюнки, але вони, немов притягують погляд, не даючи його відвернути. І щоразу я задаюся одним тим самим питанням. Як одна людина могла вчинити так з іншою? Ламберт повертається до нас, стискаючи губи так міцно, що вони побіліли. Справа закрита. Розгубивши весь свій гнів, Симон падає в крісло біля дальнього кінця столу. Твій батько вирішив саме так. Але ти не згоден? Симон заплющує очі, притуляє голову до різблиної спинки. Ні, не згоден. Джуліана опускається на лаву і починає збирати папери, розкидані на столі. А на мене знову ніхто не звертає увагу. Думаю, настав час попрощатися, невміло роблячи реверанс, кажу я. Можете залишити карту собі, якщо хочете. Чому ти вирішила прощатися? Джуліана перестає розкладати папери і піднімає голову, щоб подивитися на мене. Ти ж сама все розумієш. Розумію що, уточнюю я. Вона хитає головою, наче я сказала якусь дурницю, що Симон не зупиниться, поки не знайде справжнього убивцю. Очі венатрі відразу розплющуються. Джуліана опускає сторінку, яку тримала в руках, і заламає руки. Пробач. Бурмоче вона. Нахилившись вперед, Симон кладе долоню на її руки, але вона продовжує зосереджено дивитися на стіл. «Тобі треба відпочити», – лагідно, каже він. І я практично не сумніваюся, що він приховував за цими словами ще щось. «Так, так буде краще», – каже вона, повертаючись туди-сюди. «Але нехай Кет не йде через мене». Симон стискає її пальці. «Мене сьогодні», – бурмочить Джуліана. «Сьогодні мене». Я кидаю погляд на Ламберта, який спостерігає за ними, стискуючи шелепу. Ще одна сімейна гра, подібна до тієї, коли вони говорять один одному дурниці. Симон піднімає очі на двоюродного брата з настільки фальшивою усмішкою на обличчі, що воно нагадує маску актора. Останні кілька днів вона витратила багато сил, а вже в день – страту. Пропоную розпочати все спочатку, завтра. Ти не відмовишся від розслідування? Випалюю я, хоча Джуліана вже говорила про це. Симон переводить погляд на мене. «Ні, не відмовлюся. Нам просто слід бути хитрішими». «Нам?» – перепитує. Джуліана перестає хитатися і заумерший дивиться на нас. В кілька секунд Симон обмірковує відповідь, підібгавши губи, але в його очах видно благання. «Звісно, ти можеш розпрощатися з нами, але, сподіваюся, ти вирішиш продовжити нам допомагати». Майстер Томас все ще може потрапити під піпідозру, і мені слід захистити його. Але зовсім не тому, погоджуюся прийти завтра. Розділ 24. І магістр Томас і Ремі радіють, що розслідування завершено. Будівництво святилища просувається, ліси під дерев'яними дахом укріплені, і тепер ними можна піднімати каміння для збереження внутрішніх сталевих арок. Я відговорюся тим, що в унатрі залишилося кілька невирішених питань, але поки що навіть не уявляю, як виправдовуватися в наступні дні. Увійшовши до кімнати Семони, я бачу, як він знімає зі стіни останні зі своїх малюнків. Переживаєш раптом дядько, виявить, що ти продовжуєш розслідування. Питаю я. Симон складає малюнки. Найближчої години я поїду до Мезануса. Роздивляючись один з них, каже Симон. Хочу проконсультуватися з одним із тамтешніх лікарів. Неважко? Здогадатися, що він хоче обговорити вбивство із навцем душевних хвороб. Довго тебе не буде? Десять днів. Десять днів? З убивства Ізабель минуло вже вісім, а її знайшли за чотири дні після перети. А раптом без тебе станеться ще одне вбивство, питаю я. Він хитає головою і продовжує перебрати аркуші. Мені здається, злочинець причаївся і практично не сумніваюся, що він наважиться вбити Ізабель так скоро, тільки для того, щоб виправити помилки, які, на його думку, зробив вбиваючи перету. Я повільно обходжу стіл. А ти не думаєш? що він захоче показати всім, як нерозумно вважати, що його зловили. Ці слова перекладають увагу Симона на мене, і він опускає малюнки. «Я такого не казав. Але це логічно», – наполягає я. «Хіба ти не згоден?» «Згоден. Симон уважно дивиться на мене». І подумав про це, просто не став говорити голос. «Цікаво, що ти дійшла такого ж висновку». У його голосі прослизають задоволені нотки. Щоки відразу спалахують. «Я просто уважно стежив за тобою, от і все». Жар розповзається по обличчю, коли я розумію, наскільки двозначно це звучить. Знаю, ви з Джуліаною дуже допомогли мені, коли ми розбиралися, хто убив дружину торговця зерном. Він підбадьорли посміхається. І я ні краплі не сумніваюся, що ви впортеся, якщо без мене виникнуть якісь неприємності. Я енергійно хитаю головою. Ми ні за що не поремось без тебе. Головне, уважно все розглянути, каже він. Повернутися, обговорити та зробити висновки. І чого ти взагалі взяв, що граф дозволить нам наблизитися до тіла чи місця вбивства? Симон вигинає брову на доку, тому що мадам Емелін обіцяла мені, що по можливості спочатку покличе тебе або Джуліано, А якщо не вийде, збереже тіло, щоб ви могли його розглянути. Я складаю руки на грудях. Я все ще вважаю, що це є помилка. Коли трапиться нове вбивство, люди звинувачатимуть тебе в тому, що ти поїхав, коли твоя допомога була потрібна найбільше. Він кілька секунд покусує нижню губу, ніби щось обмірковує, а потім нарешті жестом вказує на лавку. Присядь, будь ласка, я хочу пояснити, в чому ти маєш рацію. І водночас помиляєшся. Його слова звучать нелогічно, але я все ж таки переступаю через лаву, сідаю поруч з ним. Склавши руки на коліна, Семон робить глибокий вдих. Я переживав, що вбивця вирушить за новою жертвою вночі після страти, але він цього не зробив. Отже, він здатний стримувати свої пориви і насолоджується омаливим почуттям безпеки, яке криє Коліс. Я підтискаю губи. Але ти поїдеш на 10 днів. Чого ти вирішив, що він зможе так довго тримати свого чудовиська в клітці? Семон Кидає погляд на Стіл. Ти маєш пообіцяти мені, що нікому не розповіси про те, що я тобі покажу, навіть Джуліані. Обіцяю. Насилу видавляю я. У роті пересухає. Він лізе під куртку, дістає клаптик пергаменту. Я знайшов це минулої ночі. Забираючи обірваний лист у нього з рук, розгортаю. Почерк дуже схожий на те, що я бачив в записці торговця, але пергамент розгладили після жішкрібання, а граматика набагато краще. Можливо, ти знаєш, який я, але я знаю, хто ти. Це писав він. Шепоча Симон. Убивця. Я, не вірячи своїм очам, витріщаюся на співрозмовника. Чому ти так в цьому певен? Симон витягує підроблену записку з пістопки на столі, тому що він написав її на другій половині цього аркуша. Він підносить записку продавця до мене і поєднує дві розірвані сторони. Пергамент особливо дешевий, рветься нерівно, але ці краї збігаються ідеально. При правильному освітленні можна прочитати про решту запасів. Тихо каже Симон. Ти хочеш сказати, що вбивця зайшов у будинок торговця зерном і вкрав пергамент, знаючи, що зрозумієш, звідки він? Саме так. І знайшов час, щоб відскрепти його і добре віджати. Показати, наскільки терплячий. Він замовкає на мий. Як гадаєш? Що це означає? Цілком очевидно. Загрозу. Але не тільки. Це виклик, що почу я. Він глузує з тебе, даючи зрозуміти, що знає все, що ти робиш і що дізнався. Згоден. Симон засовує фальшиву записку. Під стопку а потім акуратно складає справжню та ховає її до кишені. Він повністю контролює ситуацію. Чи думає, що контролює? Тому я сумніваюся, що він нападе, поки мене не буде. Адже спостерігати за моїм борсанням набагато цікавіше і... І що, Симон? Він вагається. Так би я точно опинився поза підозрою. Кілька секунд я обіркову його слова. Ніхто ні в чому не звинувачував Симона, але мені стає ніяко від того, що він не тільки замислюється про це, а й спокійно сприймає таку можливість. Мені здається, єдиний, хто, крім Симона, має подібну толерантність до інших, сам убивця. І навряд чи знадобиться багато часу, щоб інші побачили подібний взаємозв'язок, а Рем вже побачив. Він дочекається твого повернення, бурмочує. У погляді зверненому на мене, читається гордість і смуток. Так каже він. «А отже, йому доведеться стримуватися, доки ти не повернешся», – додаю я. Симон киває, але тут мені на думку приходить ще одна думка. «А скільки часу тобі насправді потрібно, щоб дістатися мезануса? «Приблизно тиждень», – дізнався він. «Але я маю говорити всім, що ти повернешся тільки через два. Мені все стає зрозуміло. Ти сказав, що вбивця вважає, що контролює ситуацію, але чим довше ти будеш відсутній, тим важче йому зберігати контроль», – кажу я. «Ти дразниш його?» Симон мовчки дивиться на мене. «А коли ти повернешся раніше, ніж очі колося, він зірветься», – продовжую я. «І цілком, можливо, припуститься помилки», – усміхаючись, закінчив Симон. «Але мені не до усмішок». Але невже ти дозволиш йому вбити ще когось? кричу я так, різко схоплюючись на ноги, що лава перекидається. Невже не спробуєш зупинити? Він дивиться на мене кілька секунд. А що ще я на твою думку можу зробити? Раніше ти казав, що тобі потрібна ще одна жертва, щоб дізнатися про бувство більше, нагадую. Я. А тепер стверджую, що не впораєшся без третьої. Ти сама дійшла такого ж висновку, спокійно каже він. Я дійшла висновку, що ти більше думаєш про це чудовисько в тілі людини, ніж про жінок, яких воно вбиває. Я вилітаю з кімнати, і несуся до сходів, але не встигаю пройти половину коридору, як Симон наздоганяє мене. Почекай, він хапає мене за ліву руку. Ти мені потрібна. Навіщо? Я повертаюся до нього. Ти сам у всьому чудово розумієш. Навіщо тобі я? Симон охоплює другою рукою мій правий лікоть, не даючи знову відвернутися. Справа не лише в цьому, я він опускає підборіддя на груди і важко дихає. Саме тому я потребую тебе. Мені потрібна людина, яка поверне мене до реальності, яка нагадає, що на кону насправді, що ціна моєї недачі – життя людей. І раптом я розумію, що ми знову стоїмо так само близько, як тієї ночі на даху святилища, а може ще ближче, і побачивши страждання в очах Симона, моя злість відступає. Симон, суворо говорю я, хоча в голосі майже не залишилося грубих ноток. Я ще повірю, що дехто міг забути про це, але ти. Я й не збирався забувати Кет, тихо каже він. Але якщо я порину в жах того, що відбувається, якщо не зможу ставитися до розслідування холоднокровно, вбивця так і розгулюватиме по місту. Так ось, як він справляється із цим. Ти блокуєш емоцію, ще почу я, намагаєшся відмовитися від того, що відбувається. Правильно, він відпускає мою руку, але не відсторонюється. І чим більше я глушитиму їх, тим складніше Виявиться їх повернути. Губи Симона починають тремтіти. «Ось чому твоя участь у розслідуванні така важлива для мене?» «Не впевнений, що без тебе я зможу знайти вбивцю та залишитися людиною». Я хитаю головою. «Симон, ти ледве мене знаєш. Він виступає на крок, чого мені зовсім не хочеться». «Зате знаю, що...» Симон замовкає, робить глибокий вдих. «Через кілька секунд я розумію, що він не збирається продовжувати, тому видихаю. Що?» Симон повільно підводить руку до мого обличчя і схиляється трохи нижче, через що його світлі кучери торкаються мого волосся. «Знаю, що можу довіряти тобі», – шепочив він. «Ти єдина, кому нема чого приховувати». Його слова наповнюють мене почуттям провини, але бажання, що сколихнулося, заглушує його. Бажання того, що підняв моє підборіддя і притулився губами до моїх губ. Бажання відчути, язик м'яти, який я відчуваю в його диханні. Бажання дати зрозуміти, що я думатиму про нього щодня, поки він буде в від'їзді. Симон. Голос Джуліани луною розноситься по сходах. Він одразу скидає голову і оглядається на всі боки, але вони поки ще не піднімаються на наш поверх. Щойно лунає скрип сходів під її ногами, Симон прикладає палець до губ і тихо підводить мене назад до кімнати. І як тільки ми опиняємося всередині, вказує на лаву, що впала, і мовчки просить підняти її, а сам підходить до шафи у кутку. «Я тут, Джуліана». Кличе він, а потім бічняє дверця та шафи і нахиляється вперед, щоб приховати своє розчервоніле обличчя. Щойно не встигаю підняти лаву, як у дверях з'являється Джуліана. Сьогодні вона виглядає набагато краще, ніж учора. Кінь осідланий готовий. Ти зібрав речі? Майже. Долинає приглушений голос Симона з шафи. Джуліана помічає мене і хмуриться. Не знала, що тут, кет. Прийшла попрощатися. Кажу я. Цікаво, як Джуліана ставиться до того, що Симон їде до Мезануса? Адже вона не знала, чому він такий впевнений, що за його відсутності нічого не станеться. Розповідайте всім поспіль, що я повернуся за два тижні. Симон відходить від шафи, спокійним, відчуженим виразом на обличчі, ставить портфель на стіл, не звертаючи уваги на листи, що розлетілися сторони. Але я буду від сили за 10 днів. Джуліана розширює губи, а я, мимоволі, їх закусую. «Що нам робити весь цей час?» – запитує вона. «Ти казав, у тебе є завдання». Симон нічого мені не говорив і залишається сподіватися, що ми трохи відволіклися. І хоча він поділився своїми похмурими висновками, мені прокидається ревнощі через те, що Джуліана знала те, чого не знаю я. Бажаючи приховати почуття, я приймаюся збирати малюнки, що розсипалися, хай і не в тому порядку, в якому вони лежали. Правильно, Симон дістає із шафи саквояж і, струснувши його під пилу, уважно розглядає, чи немає в ньому дірок. «Я хочу, щоб ви пошукали можливих жертв доперети». Він уже кілька разів озвучував цю ідею. «Із чого нам почати?» – питаю я. «Із записів мого батька», – впевнений, відповідає Джуліана. «Він зберігає їх у палаці, правосуддя. Я хмурюся». Коли проходив суд над торговцем зерном, і дійшло до вбивства, усім озвучили лише хто помер, де і двома словами: як від удару ножа або від втрати крові, занадто розпливчасті формулювання. Та й рід занять жінок не озвучили. Ти думаєш, він записував достатньо деталей, щоб визначити це? Задовольнивши станом саквояжу, Симон обереться запихати в нього одяг, звертаючи увагу на всі більш-менш слушні випадки, а потім розпитати про них, каже він. Пам'ятаючи, як неохоче розмовляли з нами люди про ніч, коли вбили перету, маю сумніви, що ми зможемо зібрати багато відомостей. Але поки не залучайте Ламберта. Навряд чи він щось приховуватиме від батька і нічого не записуйте, продовжує Симон. Отже, Джуліана має запам'ятати те, що ми дізнаємося, і здається, із цим вона не має проблем. Вона запис веде лише для нас. Розслідуй, вона справу сама взагалі б не торкнулася пера. Мої здогади підтверджуються, коли Джуліана повертається до мене. Буде швидше, якщо я сама подилюся запис, тільки я назбираюся заперечити, як вона, посміхнувшись, додає: Я приду до тебе додому завтра вранці, щоб ми обговорили те, що мені вдасться знайти. Рада, що ми працюватимемо разом. Здається, вона кажеться щиро. Я теж, леді Джуліана. Самон закриває щільно набитий саквояж і ставить його на стіл. Я стискаю в руках гору малюнків, зверху якої опинився малюнок практично оголеного тіла Перети. Поки Самон перебирає речі в портфелі, виймає з нього зламане перо і баночку засохлого чорнила, я чекаю, коли він збере листки, відчайдушно не бажаючи, щоб Джуляна пішла і залишила нас на одинці, ще на кілька хвилин. Напевно, йому хочеться того ж таки. Він завмирає на мить і озирається на неї. «Ти випадково не знаєш, де мій плащ?» «Висить на кухні», – відповідає вона і повертається до дверей. «Я принесу його, а ти поки що закінчуй прощатися з Кет. Можу заприсягтися на її обличчі майнула посмішка». Як тільки Джуліана приступила поріг, моє серце зачастішало надії, що Симон завершить перерване, але всю його увагу займає портфель. Дякую, що погодилась допомогти Джуліані, поки мене не буде, каже він. Від розчарування я міцніше стискаю малюнки. Не думаю, що моя допомога їй потрібна. Помиляйся. Він перекидає ремінь через голову, щоб він лежав поперек грудей. Джуліані чудово виходить збирати шматочки головоломки і зберігати їх у пам'яті. Але й тільки тоді дасться скласти їх в картину. Зараз мені начхати на Джуліану. Мені хотілося поговорити про те, що відбувалося між нами. І про те, чи вважати це початком чогось більшого, чи кінцем. Симон, я Катрін, перебиває він, а потім зітхає. Я не знаю. На його обличчі з'являється невпевна посмішка. Але сумуватиму за тобою. Я дивлюся в підлогу. Я теж. Симон простягає руку, щоб забрати малюнки. Я починаю піднімати руку, але відразу замираю Верхній малюнок спереду лежить до гори ногами, і я ніколи не дивилася на нього в такому ракурсі. Напевно, Симон вважає, що моя нерішучість викликана незручністю через наші останні слова. Він встигає забрати лист за секунду того, як вони вислизують мене з рук. Я насправді просто зрозуміла, де бачила візерунок від семи ножових поранень. У мене не живуті. Мене навіть думки не приходило порівняти це. Мої синці я бачила тільки згори. Дихання перехоплювало, а спідниця, здається, ще сильніше стискає талію, що не є. Мені навіть здається, що чую шепіт. Хіба не пам'ятаєш? Ти ж там була. Я мовчки йду за Симоном вниз сходами на вулицю, де нас уже чекає Ламберт, який утримує під вуздечками невеликого запряженого коня, здатного їхати без відпочинку кілька годин. Поки Симон прикріплює саквояж і портфель, а потім піднімається в крісло, Ламберт усміхається мені і заводить світську бесіду, але я відповідаю лише кивками та напівусмішками. Джуліана виходить на двір і простягає Симону плащ, який той перекидає собі. За останню годину небо затягнулося хмарами, тож теплий одяг скоро знадобиться. «Щасливого шляху!» – двоюрідний брат, простягуючи руку, каже Ламберт. Симон міцно стискає його долонь. «Дякую!» – доглядає Джуліану, поки вона не буде. На обличчі Лампарта спалаха роздратування. Напевно, я відчувала б те саме. Порад новий будівник святилище робити те, що я роблю вже кілька років. Обов'язково, каже він. Коли Симон знову переводить погляд на мене, мимоволі затримую подих. Не забудь про те, що я тобі сказав. Про що саме? Не можу не спитати я. Про все. Симон підштовхує коня колінами, але перед тим, як відвернутися, додає. А особливо про останнє. У мене в голові все ще крутяться його слова про те, що, на його думку, мені нема чого приховувати, хоча насправді я приховую більше, ніж будь-хто. Розділ 25 Боже мій, який безлад! Джуліана стояла біля вікна і майстерні, що виходить, на жваву вулицю. За її спиною переступав Ламбард. Витираючи руки, я прямую до них. Ви не бачили, що тут діялося кілька днів тому. Я спеціально вдавала, щоб моделі, святили, що зайнята відновленням моделі святилища, щоб магістр Томас не давав жодних доручень, і в мене з'явилася можливість піти Джуліаною. Тільки архітектор, все ще дома. Примружившись, Лампард заглядає у вікно. Його погляд затримується на пом'ятому пергаменті з іменами загиблих, який прикріплені трохи вище. За місце, де раніше осів золотий молоток, що трапилось, я натягую турботливу посмішку. Стіл покотився, модель зі скозу на підлогу. На жаль, велику його частину збирали дуже давно, тому розчин розсипався. Наче через хліб, мій сміх звучить трохи натягнуто, але не хвилюйся. Справжню сятилище зроблено міцніше. Магістр Томас спускається сходами слідом і даремі. Мені здавалося, я що голос. Життя радісно каже архітектор, хоча я ловлю деяку напругу. Чи ми завдячуємо такою честю та ще в такий ранний час? Через розслідування ми закинули підготовку до весілля Ламберта, каже Джуліана з посмішкою. А Кет так часто давала цінні поради, що я б дуже зраділа, погодься вона супроводити мене по магазинам. Ремі закочує очі, архітектор примружується. Він знає, що мені ніколи не подобалися подібні прогулянки. А ще чув проміркування про те, що Симон не вважає торговця винним у бийстві Перети та Ізабель. А де ж високоповажний Венатрі? Я хотів привітати його з успішним завершенням розслідування. Зеркнувши на мене і виділивши голосом слово «завершеним», каже магістр Томас. Він не дурень. «Симон вирішив відвідати старих друзів», – повідає Джуліана. «Повернеться за два тижні». «Попрацював два тижні, отримав два тижні відпочинку», – скривившись, каже Ремі. «Я стискаю кулаки. Чому він починає поводитись так, коли справа стосується Симона?» «Чи можете відпустити Катрін на сьогодні, сер?» – запитує Джуліано, магістра Томаса. Він не наважиться відмовити дочці свого головного покровителя, але здогадується, що справа зовсім не в підготовці до весілля Ламберта. Звичайно, міледі. А оскільки ви все одно плануєте ходити по магазинам, Катрін може купити їжу для пані Лафонтен. Я пригнічую стоїн. Дуже дякую, магістр. З усмішкою дякує Джуліана. Після того, як магістр Томас і Ремі йдуть, а економка видає мені довгий список продуктів. Джуліана каже братові, що ми впоремось самі. Помітивши, як він вагається, вона нахиляється до нього і знизує голос: Ми хочемо купити спідну білизну, Ламберти. Він відразу червоніє до кінчиків вух. Так, гадаю, буде краще, якщо я залишу вас. Джуліана з усмішкою дивиться йому вслід. Ти ж розумієш, що він уплутався за мною тільки через тебе, Катрін, каже вона. Через мене. Вона киває, «Ламберт вже кілька років захоплюється тобою, але завжди надто соромився підійти до тебе або до будь-якої дівчини, якщо вже на те пішло». Батькові довелося самому домовлятися з родичами леді В'єви. Мені ніколи не подобався Ламберт в такому розумінні, але зі словами мені листять. Він спадкоємець найвищого титулу в регіоні та посади градоначальника великого міста. У будь-якому випадку графію швидше за все це не сподобалося. Зніяковіло, кажу я, в мене немає і краплі шляхетної крові. Як і в нашій матері, відповідає Джуліана. Принаймні, наскільки ми знаємо. Вона виросла в тому самому настрій, що йти під оком настоятельки. Дивно, що я про це ніколи не чула. Матінка Агнес швидше за все приховала від нас цю історію, не бажаючи, щоб дівчата плекали... Нездійсненні надії вийти заміж за багатих людей. Батько навіть був заручений з іншою дівчиною, коли вони втекли. Продовжує Джуліана. Ламберт завжди вважав це дуже романтичним, але все одно б нас би обговорювали. Бурмачуя схоже, Джуліана не стала б опиратися такі спорідненості. Щоправда, я думаю, не про її брата, а про Симона. Джуліана тихо пирхає. Чесно кажучи, мене тішить, що Ламберт звертає увагу на кого ще крім мене. З того часу як померла наша мама, його турбота стала надто нав'язливою. Я виходжу до неї на двір, і ми вирушаємо дорогу. А що сталося з твоєю мамою? Наважуючись запитати я, якщо вона підняла цю тему. Здається, довго хворіла. Вона хворіла все життя. Джуліана дивиться прямо перед собою, але померла не від хвороби. Зважаючи на все, їй не хочеться говорити на цю тему. Вибач, що спитала, кажу я, що викликала ці спогади. Джуліана коротко киває завдяки тому, що я більше не лізу не в свою справу. Хоч ми й не говорили, куди прямуємо, мене дивує, що вона повертає до торгових рядів. Мені здавалося, буде краще, якщо нам пощастить тут, пояснює вона, чемно вітаючи кількох торговців, поки ми проходимо повз крамницю. Раз ми вже сказали, що зібралися сюди. Звичайно. Ранкове сонце ріже очі, поки ми не повертаємося на захід, вийшовши з торгових рядів на відкриту площу перед давнім храмом сонця. Давніше за нього лише статуя філософа-самітника з Галії. Округлу кам'яну будівлю збудували тут, а не на вершині пагроба, щоб люди могли стежити за часом, визначаючи його за тіні дзвінниці, як на сонячному годиннику, хоча зараз за храмом доглядають лише кілька священників, його, які раніше вважають святим місцем, від якого до святилища на вершині гори можна дістатися тропою молитви. Цікаво, що саме на цій вулиці суцільно бідняцькі халупи та притони зі Ісконії. На мій подив Джуліана прямує саме до дороги на салут. Думаю, найкраще почати з мадам Емелін, каже вона. Швидше за все, вона знає майже всіх жінок із мого списку, якщо не всіх. Варто було здогадатися, але як тільки ми вступаємо в тінь першого будинку, я обертаюся і помічаю серед людей людину з підведеними очима. Навіть не зважаючи на відсутність чорного одягу, який би виділявся серед різнокольорових нарядів і торгових лавок, крита шрамами обличчя привертає мою увагу. Грегор. «Селенаї рідко зустрінеш вдень, особливо на ринку, але від одного виду в мене на спині пробігає холод». Він сказав магістру Томіс, що мені слід прислухатися до своїх інстинктів, але до яких саме, і чи слідую я їм зараз. Чи він говорив про інстинкти, що пробуджуються місячним світлом? Як в ніч вбивства перетис Селенає зникає з виду, варто мені на мить відволіктися. Але поки я його розглядаю, Джуліана встигає відійти на кілька кроків, тому мені доводиться терміново її наздоганяти. Замість того, щоб стукати в вхідні двері будинку мадам Емелін, вона повертає в провулок наприкінці кварталу і тричі стукає в задні двері. Літня жінка впускає нас на кухню, більшу частину якого займає стіл і велить чекати. Як тільки вона йде, я повертаюся до Джуліани, щоб спитати, звідки вона знає, що ці двері, але потім згадує. Симон приходив сюди оглянути тіло перети. Мабуть, ще одне питання, яке він обговорить Джуліаною, а не зі мною. Я швидко пригнічую непрошені ревнощі, нагадуючи собі, що він довіряє мені у найважливіших справах. Переступивши поріг кухні, Емелін жестом запрошує нас сісти. Ми займаємо стільці та приймаємо її запрошення випити чаю. Якби не, не яскраве оранжево-руде волосся, я б не впізнала мадам без макіяжу її у поношеному халаті. Але не дивовижніше, що так вона виглядає молодшою, хоча й не знаю, скільки їй справді років. «Я нас прислав Симон», – починає Джуліана. Він попросив нас пошукати докази того, що перета не перша жертва. Емелін піднімає тонкі бліді брови. «Розумію». Я підготувала список імен жінок, які загинули за останні п'ять років, продовжує Джуліана. Мені не вдалося розібратися в причинах їхньої смерті, тому ми припустили, що ви могли б щось знати. Вам доведеться зачитати їх мені. Піднісши чашку до ненафарбованої губ, каже Емелін. Я не вмію. Я їх запам'ятала, відповідає Джуліана. Ви готові? Дочекавшись, кивка мадам... Вона заплющує очі і починає по черзі перераховувати імена та дати смерті, уточнюючи, де і коли знайшли тіло. Емеліну уважно слухає кузину Симона. Багатьох жінок їй вдалося згадати. Більшість загинули від нещасних випадків чи пологів. Схоже, це записи значить, як кровотеча. Декілька від якихось хвороб. Ще три і зовсім наклала на себе руки. Але все одно багато то із смертей вбивство. Деяких злочинців вдалося зловити та покарати, але саме деяких – це мимоволі наштовхує на думку, чи справді Перета та Ізабель такі важливі. Навіть якщо нам вдасться пов'язати смерті деяких жінок зі списку з цим убивством, вони лише кілька яблук в повній бурці тих, чий смерті ніхто не збирається розслідувати. Не впади, підозра наудана, так і на вбивство Перета ніхто б не звернув увагу. Через три години і стільки ще чашок чаю Джуліана закінчує перераховувати. Я вже збилася з потенційних жертв. Але знаю, вона все запам'ятала, швидше за все, саме тому вона виглядає такою втомленою. Дякую, відпідводячись на ноги, дякує вона Емелін. Можливо, трохи згодом у нас виникнуть нові питання. Мадам теж підводиться. Симон, один з офіційних осіб, мовилося, небайдужа доля дівчат. Тож я надам будь-яку допомогу, яку тільки зможу. Вона випускає нас через задні двері назад у проволок. Як тільки двері зачиняються, Джуліана прикриває очі, притискає тонкі пальці до скроні. «Ти в порядку?» – питаю я, готуючись підтримати її за перших ознак слабості. «Тіні!» – бурмочить Джуліана. «Так багато тіней!» Я озираюсь на всі боки, зараз трохи в півдні, а провулку настільки світло, наскільки це взагалі можливо. У мене навіть очі болять, коли ми вийшли із напівтемної кухні. Допомогти тобі дістатися до вулиці, питаю я. Так, дякую. Вона простягає рук і постарайся тримати їх подалі від мене. Так і не зрозумівши, кого Джуліана просить тримати від неї якнайдалі, я веду її до виходу з провулку, перш ніж... Вивернути на вулицю, видивляюся із-за рогу, щоб переконатися, що поблизу нема нікого, кому б не варто було знати, звідки ми прийшли. Але в таку ранню годину біля закладу мадам Емелін та подібних до нього мало відвідувачів. Зараз краще? питаю я, коли ми виходимо на яскраве сонячне світло. Поки що краще, каже вона. Але ж вони не відстають і вони порожні. Джуліана прибирає руку від скроні і злякано дивиться на мене. Кет, мені потрібна допомога, а тенятися одній. Згадавши, як Симон відреагував на кій Рими вчора, я міцніше стискаю руки. Все добре, заспокоїла, підемо разом. Вести, вигадує вона Риму, наче нічого не може з собою діяти, а потім хитає головою. Потрібно щось краще. Ми крокуємо вулицю до святилища, і хоча Джуліана охоче слідує за мною, я ніколи не відчувала себе настільки нікчемною. Вправлена, я роблю все не так, але просто не знаю, чим ще й допомогти. «Що я можу зробити?» – питаю я. «Хто? Ти?» Джуліана робить глибокий вдих, і верхні частини її тіла починає розгойдуватись. «Іди зі мною, говори зі мною». Дивлячись на її поведінку, я згадую одного з будівельників святилища, котре постійно вважає і рахує свої кроки. Архітектор завжди доручає йому перевозити камінь на тачці, що він робить без жодної скарги, але завжди привозить зараз лише чотири блоки, за що й отримує прізвисько «Чотириблоковий Жак». Магістр Томас каже, що цифра 4 для нього схожа на якорь, який утримує його свідомість у теперішньому. Чим сильніше Жак утомлюється, тим важкіше йому відраховувати. А для Джуліани як і Рими. І само заспокоїв її, коли допоміг їй підібрати. Про що ти хочеш поговорити? питаю я. Мені відразу хочеться штовхнути себе за те, що я не придумала легку риму. Але Джуліана відповідає без вагань виходити, мені просто не треба мовчати або нудьгувати. З цим ми впоримось, говорю я. Ми повільно піднімаємося на пагорб, тримаючи за руки, наче близькі подруги. В наших словах мало сенсу, а вся розмова більше нагадує дивну гру, і мені навіть здається трохи розслабитися, але тут же настає болюче усвідомлення, наскільки неприязно я поводилася спочатку, але як по-іншому. Те, що відбувається в голові Джуліани, не назвеш нормальним. тільки нормальне не завжди найкраще. Її пам'ять – рідкісний дар, хоча мало хто назвав би здатність все запам'ятовувати нормальним. Ми виходимо на площу святилища і небо над головами збільшується в десятеро. На заході повис шматок місяця. Я могла б підібрати багато визначень, щоб описати власну здібності – дивовижні, лякаючі, приголомшливі, могутні і здебільшого магічні. Але ні за що я не назвала б їх нормальними. І мені теж доводиться їх приховувати за всяку ціну. Тож у цьому ми з Джуліаною схожі. Я з усмішкою махаю Ремі, що стоїть на будівельних лісах, коли ми проходимо повз, а сама сподіваюся, що він не помітив, з якої вулиці ми звернули на Майдан. І щоб не кинувся спускатися до нас, виводить гляну до північної сторони святилища. Сам я намагалася триматися в тіні, але неспокоєм викликаний піт, що стікає по моїй спині. Що мені сказати, коли ми дістанемось до будинку Джуліани? Ламберт бачив сестру в такому стані, то швидше за все знаю, що робити. Але все ж таки, коли нарешті в зоні видимості з'являється будинок Мюнхіїрів, я питаю, кого покликати, коли ти дістанешся до твого будинку? Батька чи кого ще. Я спеціально говорю так у надії, що вона назве ім'я брата, тому ніяк не чекаю наступних слів. Ні, ні, я мама, вона це я, я це вона. Або була нею. Хоча Джуляна стала серйозною, а настрій змінився на щось на кшталт захоплення, наче вона ділиться зі мною якимось секретом. Уявляєш, ми однакові і обидві вміємо вбивати однією думкою. Сотні, тисячі людей, усі мертві. Ось чому й довелося вбити. Вона більше не підбирає Рим. Тепер слова звучать впевнено, жахливо та нереально. Я зупиняюся, щоб подивитися й вічі. Убити кого? Твою матір? Так з усією серйозністю відповідаю я, але вона вбила його. Кожен день. В її словах немає жодного сенсу. Хто її вбив? Удин? Батько? А тепер вони щоразу намагаються вбити мене. Але я вбиваю їх першими. Це весело, правда? На її обличчі з'являється сяюча усмішка. Симон чудово вміє вбивати людей. Ми маємо піти до нього. «Як би мені цього хотілося», – бурмочу я. Знову взявши Джуліану за руку, я дякую сонцю, що нам залишилося проти всього квартал. Краще б вони підбирали рими, ніж говорили таке. Двері нам відчиняє стара говернантка Джуліани – пані Девіс. Кинувши погляд на свою колишню підопічну, вона відразу ж блідне. «Привіт», – каже Джуліана. «Я прийшла, щоб убити тебе, але ми можемо спершу попити чаю». «Як довго вона в такому стані?» – питає економка, коли ми допомагаємо Джуліану війти. «Не впевнена», – напевдаю я. «Мабуть, хвилин з 20. Це почалося раптово. Як тільки ми садовимо Джуліану на стіл у вітальні, вона схрещує руки на грудях і починає розгодуватись туди сюди, сюди А пані Деніс починає вішто мене до дверей. «Ти маєш піти, зараз же. Але я хочу й допомогти». Протестую я, хоч чесно кажучи, я не впевнена в цьому. Економка виштовхує мене за поріг на двір. Ти вже достатньо допомогла. Я не впевнена. Подяка – це чи звинувачення. Можливо й те і інше.